Віз засніженою дорогою маму з дитиною в гарячці до районної лікарні. Машина застрягла в кучугурі. Звичний до таких вправ Макар Петрович вхопив лопату, що задля подібних випадків лежала на поготові у газику голови. Почав відгортати замет. Хто б звертав увагу на пронизливий вітер, що задував у кожну місцинку – Несховано під теплий, мов у Діда Мороза, кожух. На сніг, що обліпив обличчя, бороду, шию, набився у чоботи. Хто має час зважати на такі дрібниці, коли в машині палає у лихоманці дитя? Хіба вперше було йому скинути кожуха, щоб не заважав? і мокрому від поту підперти ту кляту машину, аби випхати такий із замету. А коли нарешті виїхали на трасу, скінчився бензин, його було обмаль, от газик і з'їв, виборсуючись із снігу. Макар Петрович простоїв іще з півгодини посеред дороги, розіп'явши хрестом руки з порожньою каністрою, Аж поки ублагав водія вантажівки Що глупої ночі випадково заблукала на цій глухій шосейці Відлити пару літрів палива Виручай, друже, дитина помирає Дитина ні в року жива Довезли Та не зважив і лише до пацієнтів Та ніяк не до себе сільський доктор ноги у чоботах мокрі і холодні, як лід. Бо сніг, розтанувши, перетворився чомусь на воду, а не на спирт. Що одяг на ньому також наскрізь мокрий. А пічка у газику, як на гріх, не працює. Доїхали додому. Переодягнувся в сухе, випив на ніч сто грам, ліг поруч з дружиною. Наступного дня сміявся із свого кашлю. Ти бач, не все комусь кашляти. Довелося й самому. Та справно вів прийом і ходив на виклики. Ще через день зліг у гарячці і дозволив себе напувати калиною і малиною. Жодних антибіотиків. У мене аптека для людей, а не для власного користування. І ніяких лікарів. Хто в таку заметіль машину ганятиме задля якоїсь простуди? Я сам. Важка пневмонія за два дні спалила не таке вже й сильне. Силу літа забрали тіло старого сільського фельдшера, доброго діда Мороза. Він і сам не вірив, що вмирає. Таких хворих сотні на своєму віку вилікувала тут. І в селі ніхто не вірив. Гадали, минеться. Бігала вівдя з настоячками, наливочками. Прибігали колишні пацієнти, приносили мед. Воно корисно з гарячим молоком пити. Бурсучий жир. Воно корисно груди розтирати. А разом з тим забігали да за порадою. Макаре Петровичу, у мого володьки знову шлунок схопило. Що робити? І доктор Айболить, ледве вдихаючи, палаючими легенями повітря, знаходив силу жартувати і давати останні у своєму житті рецепти. Візьмеш звіробою рум'янку, чайну ложку напариш в укропі. Хай п'є по. Заплакана дружина випроваджувала відвідувачів. Ідіть, ідіть вже. Не бачите? Хворий він. Макаре, Макарчику, до лікарні тобі треба, в район. Нікуди не поїду. Минеться. Не минулося. За три дні Хрипкі труби шкільного духового оркестру супроводжували сільського лікаря до місця його останнього спочинку.